Rugăciunea a șasea, în duh și în adevăr, Doamne, Tată Ceresc, Bunule Părinte al vieții, Te iubim și Te slăvim și Te rugăm, dăruiește-ne rugăciunea în duh și în adevăr, căci rugători desăvârșiți îți dorești, dăruiește-ne începutul cel bun al vieții, iscusința de a împlini toate poruncile tale, Credința care mută muntele neamului nostru la tine. Dăruiește-ne trăirea Sfintei Evangheliei, a cuvintelor Domnului care sunt Duh și sunt Viață. Dă-ne să le facem cu smerenie, răbdare și râvnă, fiindcă într-o răbdare a ta de greșeli ne-ai iertat și într-o dreptate a ta ortodox ne-ai păstrat. Dăruiește-ne anul plăcut Domnului! vindecă ne ochii minții și cugetului ca să te putem vedea! Când ne vom închina la tronul tău de azur din împărăția ta, scrie numele noastre în cartea vieții! Dăruiește-ne pâinea ta cea cerească, pomul vieții veșnice și izvorul de apă vie! Dăruiește-ne biruința ta asupra demonilor! Ia neamul nostru în mâna ta! Pentru ca dușmanii noștri să nu îl poată ataca. Schimbă în lumină sufletele noastre, pentru ca între fii luminii să ne poți așeza. Înalțăne pe calea cea luminată la cer, pentru ca de vămile văzduhului să putem scăpa. Fă din mormântul trupului nostru scară la cer și în oceanul slavei tale să putem intra. Plinește! Și primește-ne între slujitorii tăi sau în oastea ta pe toți aleșii tăi, când pământul și pe cei răi îi vei judeca.